Tér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Repülőgépek a hónapok óta lángoló indonéz őserdő fölött. Több tízmillió ember élt füstben és hamuban dél-kelet-ázsiában. Több százezren betegedtek meg tőle az elmúlt negyed éppen. Indonéziában gyakoriak a hasonló katasztrófák. A gazdálkodók úgy próbálnak újabb termőterületekhez jutni, hogy felgyújtják az erdőt. Csak sokszor előfordul, hogy utána nem tudják a tűz terjedését megállítani. A felelősség nem csak a helyieké, hanem a miénk is. Kozmetikai termékeink és számos élelmiszerünk alapanyaga az a pálmaolaj, amit a felégetett erdők helyén termelnek. Mára meddig a föld bírja. Ezeknek a hatalmas erdőtűzeknek ugyanis az az egyik oka, hogy úgy tönkre a talajt, hogy egy idő után újabb és újabb termőterületeket kell az erdőtől elvenni. A talajpusztulás globális jelenség. Minden évben Magyarország területénél jóval nagyobb mennyiségű termőtalaj válik művelhetetlenné a Földön. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A téridő mai és holnapi adásában korunk egyik legnagyobb környezeti problémájával, a talajpusztulással foglalkozunk. Ratonlál az Óhályó Egyetem professzora. Úgy becsüljük, hogy a bolygó földfelszínének csaknem 23-24 százaléka bizonyos mértékig leromlott állapotban van. Ennek legfőbb okai a víz vagy szél okozta talajpusztulás, a szikesedés, a termőföldek szerves anyag vagy mikroelem tartalmának kimerülése. Mit rontottunk el? A talajpusztulás a rossz talajhasználat és a helytelen földgazdálkodás tünete. Az előbbi azt jelenti, hogy olyan célra használunk egy területet, amire nem alkalmas. Ilyen például, amikor mezőgazdasági tevékenységhez alakítanak át egy lejtős vidéket. De ide sorolható az is, amikor a földeket rossz minőségű vízzel öntözik, vagy a termés maradványait elszállítják a földekről, így a biomassa, a trágya nem kerül vissza a talajba. Ezek okozzák a talajpusztulásokat világszerte. A a A bolygó mely részei a legsérülékenyebbek? Sajnos éppen azok a területek vannak a legrosszabb helyzetben, ahol a biofizikai környezet szélsőséges, és ahol a földműveseknek korlátozott anyagi forrásaik vannak. Ezek a félsivatagos, mérsékelten párás trópusi területek, a Szahara alatti száhelövezet, Dél-Ázsia, egyes indiai vidékek, a Himalájai-Tibeti régió vagy a Karib területek. Ezeken a helyeken, ahol eleve Zorda környezet, és ráadásul a farmereknek nincs pénzük arra, hogy a földek megőrzésére költsenek, a talajpusztulás mértékű. Fedjük a mi területünket, tehát ezt a kontinentális, ahol ennek a jó minőségű alakultak ki, ezeknek a kialakulásához 10-20 ezer évre volt szükség. Német Tamás akadémikust hallják. Hatalmas vegetáció volt tehát ezek a steppe vegetáció. Amíg az ember nem ilyen tömegben élt, addig ezek ilyen hatalmas füves nagy területek voltak, hihetetlen gazdag produkcióval, ami folyamatosan visszaterműlődött, mert nem került felhasználásra. Sok tehát például egy fűszál elszállalt, az ott maradt a talajon, és lebontották a szervezetek, és újra felhasználták azt az anyagot, ami abban a fűszában És ez, ez zajlott, zajlott ezer, ezer, ezer éveken keresztül, és kialakultak ilyen hihetetlen jó minőségű talajok, amire mi is büszkék vagyunk Magyarországon, hogy van belőle azért még szerencsére elég jelentős területen ilyen talajaink. Majd amikor ez megszűnt ez a típusú gazdálkodás, meg egy fel kellett törni. Tehát van egy természetes folyamat, amiben aztán beavatkozik az ember, meg kell neki szántóterületként. És akkor feltöri a gyepet, feltöri ezeket a területeket, elkezdi használni. Most, ha elkezdi használni, akkor azt jelenti, hogy megbolygatja a felületet. Ha megbolygatja a felületet, akkor az az arány, ami egy természetes vegetációba kialakul, a talaj, a víz és a levegő között, az megbomlik, mert ugye hozzányulok, megkeverem, tehát valamilyen szinten megbomlik. Ami azt jelenti, hogy ezek az anyagok nagyobb felületen érintkeznek, akár levegővel, akár felszínnel. a gyorsabban tud elégni mondjuk a szerves anyagkészlet. Plusz még termelek rajta, ami azt jelenti, hogy el is szállítom. És azért olyan területeken, mint Magyarország 500-600 évre visszamenőleg, a jobb területeken azért gazdálkodás folyt. Valamennyit elszállítottak róla. Ugye ez egy darabig elég volt, amíg nem nőtt nobel a népesség. Mit lehetett csinálni? Hát elkezdett nőni a népesség, újabb területeket kellett bevonni. Tehát elkezdték feltörni azokat a területeket, ami eddig még nem volt használva. Majd észrevették, hogy leromlik, ugye elveszti azt a természetes tápanyagszolgáltató képességét a talaj, ami megvolt. Akkor azt csinálták, hogy egy darabig hagyták, tehát ugaroltattak. Más területet használtak. Tehát különböző technikák alakultak ki, és valamikor a 1600-as évek végén, 1700-as években alakult ki az a technológia, amikor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy akkor vetésváltással, szerves trágyázással, egyéb dolgokkal hogy lehet ezeket a kérdéseket kezelni, akkor kialakult egy olyan technológia, ami megint segítette egy 50-60 évig arra, hogy fent tudjon maradni a telőknek a termelképessége. És akkor előkezett a 1800-as évek vége, ugye ipari forradalom már dübörgött akkor. Akkor már kezdett ez is kevés lenni. Ugye már nem volt új terület, termelni kellett, a lakosságnak egy jó része már iparban dolgozott városokba került, tehát átalakult a szerkezet, tehát a népesség egyre kisebb arányának kellett megtermelni az élelmiszert a nagy többség számára. Ugye eljutottunk addig most, hogy már a felett országban a lakosság 1-3%-a foglalkozik ezzel, tehát effektíven mezőgazdaságban be kellett hozni a technikákat, amikor már nem az emberi munkaerő, nem az állati munkaerő, jöttek a gépek, jöttek a különböző dolgok, és így próbáltak. Tehát önmagában, hogyha a talajt csak magára hagynánk és termelnénk rajta, akkor kizsarolnánk. Egyszerűen több anyag került elszállításra, mint ami visszapótlásra került. A talajnak nem csak az a feladata, hogy növényeket tápláljon. Számos más funkciója is van. Ezek közül néhányról beszél Rajkai Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Intézetének, talajtani osztályvezetője. Mindenki tudja, hogy a talajra érkező csapadékvíz az a talajba szivárog, a talaj átnedvesedik, és az eső víz a talajban tározódik, és az esőmentes időszakokban a növények vízellátását biztosítja. Ugyanakkor a nagyon nagy mennyiségű csapadék, nagyon intenzív csapadék érkezik a talajfelszínre, a talaj nem vezeti már el, nem képes befogadni, és ekkor sár már árvizek keletkeznek, és ezek már városi, községi, tehát lakott területeken komoly problémát okozhatnak. Egy másik funkció, hogy a talajba jutó szennyvíz például, az bekontaminálódik, vagyis méregtelenedik, és a veszélyességét a talajba kerülés, az csökkenti, vagy akár meg is Szüntetheti. Ugyanakkor az is talán ismert, de nem mindenki számára első pillanatban nyilvánvaló, hogy a talajnak van egy szűrőszerepe szerepe is, tehát a mélybeszivárgó talajvíz az fokozatosan a talajon átszűrődve tisztul, és a talaj vízbe lejutó esővíz az már ilyen értelemben megtisztul. Ugyanakkor a talajba beszivárgó víz a talajra kerülő vagy a talajba kerülő nehézfémeket, vagy szennyező anyagokat sajnos a talajvízbe is moshatja, és ezért akár vidéki ember, amikor a kútból vizet merít, vizet, akkor sokszor előfordul, hogy például nitrátos vizet emel ki, és ez viszont közegészségügyi probléma forrása lehet, tehát ezért a talaj szerepe és a talaj ilyen értelmű tisztító képessége az csak egy bizonyos határon belül érvényesül. Egy további talajfunkció funkció lehet a szénraktár szerepe is említésre méltó, hiszen a talajba kerülő növényi maradványak, illetve a talajba élő állatok maradványa, az humifikálódik, és a talaj szerves anyag készletét alkotja. Ezek a humuszanyagok a talaj szénraktározó képességét adják. A szénraktározó szerep mellett, talán a mezőgazdászok számára és az erdészek számára nyilvánvaló. A talaj tápanyagraktározó képessége és szerepe, hiszen a talaj, mint élő rendszer által a kőzet, a talajképző kőzet anyagából kialakított határfelületet képező, tehát a talaj felszíni rétegét alkotó képződmény, tápanyagokban túlsul föl, hiszen a növény szelektíven vesz föl a talajból különböző elemeket, és ezek az elpusztuló növényi maradványokkal a talajba kerülve feldúsulnak, tehát a kőzethez képest például a talaj litrogén, foszfor, kálium tartalma megnő, ezek az úgynevezett makrotápelemek, ezek azok, amelyeket az intenzív mezőgazdasági kultúrákban műtrágyaként is alkalmaznak, de az intenzív gazdálkodás egy idő után a talaj úgynevezett mikro elemeit kimeríti, hiszen a szántóföldön termelt növények nem oda kerülnek vissza, ahol megterme, tehát a növények fölvesznek bizonyos anyagokat a talajból, ahhoz, hogy ők növekedni tudjanak, termést hozzanak. Mi ezt elvisszük onnan, tehát a talaj nem kapja vissza, nem tud megújulni. Így van, erről van szó. Ahhoz, hogy egy kőzet felületén talaj alakuljon ki, az egy bonyolult hosszú folyamat? Az egy igen bonyolult és igen hosszú folyamat. Rajkai Kálmán. Az idő léptéket nagyon nehéz megbecsülni. Vannak olyan talajféleségek, amelyek viszonylag gyorsan kialakulnak, de ez a ritka. Tehát például amennyiben a úgynevezett sós talajvízi területen a talajvízszint megemelkedik, akkor a talaj elszikesedése az nagyon gyors végbe megy, és a talaj alakulatbanilag szerkezetileg és növényzetileg is nagyon gyorsan, tehát néhány tíz év alatt átalakul. Viszont például a Domvidéken vagy Hegyvidéken, a közet felszínen a talajképződés az egy igen-igen igen lassú folyamat, hiszen ott a kőzet aprózódásának, málásának végbe kell mennie. A közet felületen a biomasza mennyiség, tehát az uzmók, a mohák, a biomasszája, az igen kis mennyiség, tehát ott hosszú, hosszú idő az, ami alatt a talajképződés végbe megy. Ez a hosszú, hosszú idő ez ezer éveket jelent, bár általában azt mondják, hogy tiszta közet felületen nem alakul ki talaj, hanem mindig valamiféle ráhordás. Tehát üledékes kőzetfelületeken vagy kiömlési kőzetet a vulkáni hamu, és itt tovább felületeken indul meg a gyors talajképződés, de ez a gyors talajképződés is odáig, ameddig a záró növénytársulás, az erdő megtelepszik, az ezer éves nagyságán. Várom, mi mit csinálsz ott? Hogy, hogy mit csinálok, Csalízok, Várom a kapást. De csak ne várakoz! Ha nem jönnek, menj elébük! Ha kell, ugorj a szájukba! De főnök, én tudom a szaknámad. Azt azért mindenki tudja, hogy a giliszták fontos szerepet játszanak a talaj működésében. Javítják annak szerkezetét, növelik szerves tartalmát de rajtuk kívül még sok ezer apró élőlény munkája kell a jó minőségű talaj kialakulásához és fenntartásához. A Természettudományi Múzeum talajzoológiai gyűjteményében milliónyi ilyen kis állat preparátumai őrzik. Kinyitott egy szekrényt, amiben kis tálcák vannak, mindegyik tálcaának, ki van faragva egy kis hely, mint egy polc, úgy van ebben a szekrényben, ki lehet húzni. Ezekben állatok vannak, mert én itt nem látok semmit, csak kis üveglapokat, közepén van valamilyen színes négyzet, és persze van felirat is rajta, de hogy ebben van élőlény? Bizony, ezekben vannak, hát most már nem élőlények. Dányi László, gyűjteményvezető. Mutatok egy olyat, amin azért lehet látni egy icipici kis pöttyöt, a fedőlemez alatt középen. Atkák vannak ezeken a tárgylemezeken tartósítva. Ezen a tálcán vannak atkák Újginából, Indiából, a néhai Jugoszláviából, Ausztriából, de van itt Fülöpházáról is. Az ugye kiskunságban van, nem esze kecskeméttől. Tehát itt kiskunsági atkák nyugszanak ezeken a kis üveglapokon. Hát az atka átlagembernek az egy szó. Igen. Ha arra gondolunk, hogy poratka és alergiás lehet rá az ember, akkor ez akár kellemetlen gondolatokat is szülhet. Hogyha viszont arra gondolunk, hogy olyan csoportról van szó, ami a természetben, és hát nem csak a természetben, de a mi mezőgazdasági területeinken is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a talaj létrejöhessen, és maga az életközösség egészségesen működjön, akkor úgy kell gondoljunk rájuk, mint egy csoport, ami igenis nagyon fontos és nélkülözhetetlen. Ebben a szekrényben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 És a salakanyag pedig fontos ahhoz, hogy egy talaj jól működjön. Tehát tulajdonképpen ők gyártanak valamiféle anyagot, amitől egy talaj még jobban működik. Így is lehet mondani. Tehát hasonlóképpen, mint a giristák, csak mégis másképp. 1931. The rain stopped. And the dust storms began. Egy dokumentumfilmből hallanak részletet, ami azokról a több száz méter magas homokviharokról szól, amelyek a 30-as évek Amerikájában pusztítottak. Több százezer ember menekült el. Sokuknak mindenét, házát, termését, egészségét vitték el a nyolc évig többször jelentkező óriási porfelhők. It was years of hell. A pormedencének nevezett jelenség mutatja a leglátványosabban, hogy hogyan teszi tönkre az ember a talajokat azzal, hogy nem megfelelően használja azokat. A szélerózió okozza Észak-Amerikában a legtöbb gondot ma is a talajokon. A föld legtöbb területén pedig a víz. Ugyanis ha nem megfelelően bánunk egy talajjal, akkor a szél, a csapadék akár el is hordhatja onnan a termőréteget. Más régiókban, például észak-európai, egyes afrikai vagy dél-amerikai országokban pedig a vegyszerek roncsolják a földeket. A 20. század egyik legnagyobb találmányának tartják azt, hogy a levegő tartalmát ki lehetett vonni, és ebből műtrágyát lehetett készíteni, ezt két német kutató dolgozta ki. Nagy mennyiségben a második világháború után terjedt el, Nobel-díjat is kaptak ezekért a felfedezéseikért, és mai napig azt mondják, hogy a legnagyobb jelentőségű kémiai folyamat, amit az iparban meg tudunk csinálni, és mai napig vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak, hogy azzal minden megoldható, vannak, akik pedig azt mondják, elsősorban a környezetvédelmi szempontok miatt, hogy a műtrágya használatról teljesen le kellene állni, hiszen nem csak a földeket szennyezi el, hanem a vízfolyásokon keresztül a folyókat tengereket. Ez egy nagyon nagy elképzelés, hogy lemond mindenki a műtrágyáról, és akkor anni lehet el. Német Tamás akadémikus. Nem, itt nagyon egyszerű a dolog. Jót jól. A műtrágya akkor okozott környezetszennyezést, hogyha szakszerűtlen volt, ha nem úgy alkalmazták, nálunk nyugodtan meg lehet nézni a a Ugye Magyarországnak 90-es évekig a Szántó területének a döntő többségére olyan méretű és olyan pontoságú informáciát rendelkezés, ami Magyarországon kívül egyetlen egy országnak nem. Az nyomon volt követve, három évenként továbbvizsgálatok voltak. Ha valami gond volt, arra felhívta a vizsgálata a figyelmet. Tehát mindent lehet jól, és mindent lehet rosszul csinálni. A mit rágya a rossz akkor, hogyha rosszul alkalmazzák, nem figyelnek oda, túl akarják biztosítani magukat. Nálunk is van egy rendszerben, amit annak idején kidolgoztunk. Egy olyan rendszert alkítottunk ki, ami megkérdezi, nem csak a gazdálkodót, nem csak a tulajdon, hanem a növényt is. Tehát egy olyan interaktív rendszer, amiben azt meg tudtuk mondani, például egy gazdálkodónak, vagy meg tudjuk mondani egy gazdálkodónak, hogy a legnagyobb hibát akkor követed el, hogyha egységesen csinálod a dolgokat. Most már táblán belül lehet homogén részeket kiválasztani. Olyan technológiai lehetőségeink vannak, amivel egyszerűen, hogyha valaki ezek után műtrágyával környezetszer, és követtel, azt majdnem azt lehet mondani, hogy szándékos. Mert annyira kézbe lehet tartani az egészet, pontosan figyelemmel lehet kísérni, mindent mérni lehet, oda lehet figyelni. Persze sokkal jobb lenne, hogyha nem kellene felhasználni, azt én is elfogadom, hogy mindenhol nem alkalmazható. De naív elképzelés az, hogy mai népesség mellett, mai környezeti feltételek mellett, mai birtokviszonyok mellett el képzelni az, hogy nem alkalmazkodunk, akkor visszakerülünk oda, hogy talajzsarolás, visszakerülünk egy csomó olyan dologba, ami lehet, hogy még nagyobb problémát okoz. A talajpusztulásban az is szerepet játszik, hogy eltávolodtunk a földektől. A világ népességének több mint a fele városokban él. Számos betonnal lefedett metropoliszban, azonban egyre népszerűbbek a közösségi kertek. Budapesten néhány éve kezdett el terjedni a panelrengetekben ez a mozgalom. Rosta Gábor, a Városi Kertek Egyesület elnöke, Gadó György Pának a Kispesti lakótelep egyik kertjét mutatta meg. Elégedett, ha valamit lát? Maximálisan. Sőt, most így a szezon végén azt kell mondjam, jobb lett, mint vártam. Nagyon jó a közösségünk, és többet termett a kert, mint amit ezen feltételezni mertem. Egy kis pályás, focipályányi területen azt látjuk, hogy egyrészt fűnő, faháncs van szétszórva, maguk a termények pedig magás nőnek. nőnek. Milyennek az oka? Városi föld az nem alkalmas arra, hogy élelmiszer növényeket termeljünk benne. Be lehet méretni, de drága. Sokkal egyszerűbb, hogyha mi tudjuk meghatározni azt, hogy milyen a föld minősége, ehhez ilyen emelt van szükség, és hát nagyon jó minőségi földet sikerül szereznünk bele. A kertben 26 parcella van, ez 26 családot jelent, minden parcella 4,5 négyzetméter nagyságú, illetve van egy viszonylag nagy közös fűszerkertünk, 30 féle fűszer termesztünk. Mekkora lett a termés? Hát elképesztő. Csináltunk kert statisztikát, minden egyes parcella tulajdonos írta a termet mennyiségét, csak paradicsomból több mint 412 kiló termett a kertben. Ez négy mázsa, mit tudom, uborkából 52. Cukiből is 50-60 kilo 31 féle hasonló növény termelünk a fűszerek nélkül. Többi előnya fontos. A közösségépítés az, hogy nagyon befogadott minket a kerület. Tehát a környék lakói kedvelnek minket. Ez egy alapélmény, hogy három-négy emberi néződik be a kerítésen át, és akkor behívjuk, jöjjön, nézzenek körbe. Cél az, hogy messziről is ide vonzzanak embereket? Nem, a jövők a városi kertje, amiket én szervezek, ott mindig az lesz a lényeg, hogy minél szűkebb környezetből, 5 percét, 10 perc belül lakjon a kertész a kert, akkor fog sok időt tölteni a kertbe. Tulajdonképpen a kertes házat imitálják a lakótelepen, úgy is hívják, hogy leúrunk a kertünkbe. Nagy Mária a közösségi kertészek egyike. Milyen gyakran jut ide le a kertbe? Minden nap. Én nagyon szeretem, és délutánonként mindig lejövök. Relaxál, kikapcsol, lazít. Szegedi Júli ott volt a Millenáris Parkban létesülő közösségi kert megszületésénél. Az első kapavágás. Nincsen otthon kert, és szerettek volna, vagy mi azok? Sekert, serki, és gyakorlatilag még a cserepes virágok is kidöglenek a lakásban. És ezért ez nagyon jó lehetőség volt, hogy legalább itt kiélheti az ember a kis kertész hajlamait. Gyerekkoromban mindig kertes laktunk, és a nagymamámtól megtanultam kertészkedni. És hát az az igazság, hogy az elmúlt 20-30 évben csak a Gangon csináltam fűszernövénykertet. Közelben, aki tudja vállalni, hogy minden nap fog jönni, majd nyáron locsolni, amikor meleg. Van. A hatodik kerületben lakom, úgyhogy egy negyed óra alatt ideérek a kombinóval. Közösségi kertek ötlete alapvetően már így a második világháború után tehető, Angliából, illetve Amerikából eredeteszthető, ahol a gazdasági élelmiszerhiány próbálta. És akkor mi arra gondoltunk, hogy ez milyen jó, hogyha egyáltalán itt közösségteremtő jelleggel, illetve a jelenlegi gazdasági folyamatokra való tekintettel elindítunk egy olyan mozgalmat, ahol az emberek együtt vannak, közösen tudnak eredményeket elérni, galántázunk, meglátjuk, hogy mi cseperedik belőle. Oktatási funkciója is van, a gyerekek is megismerik, hogy nem a doboz volna a paradicsom. És aztán akkor lett az érdeklődés, hogy sorsolni kellett a jelentkezők között. Igen, több mint 400 jelentkeztek összesen. Kedves hallgatóink, a téridő mai adásában az egyik legnagyobb globális környezeti problémáról, a talajpusztulásról beszélgettünk. A témát folytatjuk holnapi műsorunkban 14 óra 34 perctől, ahol hallhatnak arról is, hogy idehaza különösen jó minőségűek a talajaink. Ezt az adást ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a médiaklik.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtára alkalmazással. Technikus kollégám, Táncos Tamás, valamint Varga János és Obulányi Zsóka nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Bánsági Éva. Viszont hallásra!